David Copperfield de Charles Dickens Pista 45 Capitolul 23 Sunt de față la o explozie Cu 24 de ore înainte de ziua atât de misterios stabilită de domnul Micawber pentru întâlnire, mătușa mea s-a sfătuit cu mine ce-i de făcut, căci nu prea voia să o lase singură pe Dora. În ciuda cererii domnului Micawber ca și mătușa mea să fie de față, am găsit că e bine ca ea să rămână acasă și să fie reprezentată de domnul Dick și de mine. Pe scurt, am luat hotărârea de a proceda astfel, când Dora a schimbat din nou totul, declarând că nu-și va ierta niciodată și nu i-o va ierta nici băiatul ei răutăcios dacă nu va pleca și mătușa cu noi. Nu o să mai vorbesc cu dumneata," i-a spus Dora mătușii mele, scuturându-și cârlionții. O să fiu rea și o să-l pun pe gips să te latre toată ziua. Dacă nu pleci, o să cred că ești o babă cicălito Taci, Floricico! i-a zis mătușa mea răzând. Știi prea bine că nu o să te poți descurca fără mine. Ba o să pot! Iar răspuns Dora, nu mi-ești de niciun folos. Nu fuci sus și jos pe scăr toată ziulica pentru mine. Nu stai niciodată să-mi povestești cum era doudi când a venit plin de praf și cu dietele rupte la dumneata. O, oh, bietul băiețași! Nu faci nimic care să-mi fie pe plac. Nu-i așa, mătușică, dragă? Și Dora s-a grăbit să o sărute și să adauge. Ba da, am glumit numai. De teamă ca nu cumva mătușa mea să creadă că vorbea serios. Dar ascultă-mă, mătușico," a urmat Dora răsfățându-se. Trebuie să te duci. O să te pisez până ce să-mi faci pe voie. O să-i fac viața amară băițașului meu urucios, dacă nu te convinge să te duci cu el. O să fiu nesuferită și Gip o să fie la fel. Dacă nu te duci, o să vrei pe urmă să pleci de-a binelea și pentru totdeauna. Și afară de asta... A spus Dora, dându-și părul pe spate și uitându-se mirată la mătușa mea și la mine, nu înțeleg de ce nu vreți să plecați amândoi. Nu sunt chiar atât de bolnavă. Sau mă înșel. Ce vorbă mai e și asta? A strigat mătușa mea. Nu-ți mai băga prostii în cap, i-am zis eu. Da, știu că sunt o prostuță, a spus Dora, trecându-și încet privirea de la unul la altul și țuguindu-și buzele frumoase să ne sărute. Dacă e așa, trebuie să plecați amândoi, că altfel nu vă cred și încep să plâng. Am citit pe fața mătușii că începea să cedeze. Dora, când a văzut și ea același lucru, s-a bucurat. Când o să vă întoarceți, o să aveți atât de multe de povestit că o să treacă cel puțin o săptămână până ce o să le pricepe toate," a zis Dora, pentru că știu dinainte că nu o să înțeleg prea ușor dacă o să fie vorba de vreo afacere." Și nu-mi cape îndoială că o să fie vorba de afaceri și apoi, dacă o să trebuiască să fac socotel cu adunări, nu știu cât timp o să-mi ia ca să le descurg și băiețașul meu rucios o să se uite mereu atât de jalnic la mine. Gata, plecați amândoi, nu-i așa? Nu o să lipsiți decât o noapte și Gip o să aibă grijă de mine cât timp nu o să fiți acasă. Dodi o să mă ducă sus înainte de plecare și nu o să mai cobor până la înapoirea voastră și o să-i duceți din partea mea lui Anies o scrisoare în care o să o cert îngrozitor, pentru că n-a venit niciodată până acum să ne vadă. Fără ne mai sfătui, ne-am înțeles să plecăm amândoi și am spus că Dora era o fetiță șirată care se prefăcea că e bolnavă ca să o dezmierdăm. S-a bucurat și s-a arătat foarte mulțumită și în seara aceea am plecat toți patru, adică mătușa mea, domnul Dick, Treadles și cu mine spre Canterbury, cu diligența care mergea până la Dover. La hotelul unde domnul Mike au ne-a cerut să-l așteptăm, am ajuns cu greu abia pe la miezul nopții și am găsit o scrisoare din partea lui în care ne spunea că va veni dimineață pe la orele nouă și jumătate. După aceea, amețiți de oboseală, ne-am dus târziu să ne culcăm trecând prin diferite coridoare înguste care mirosau urât de parcă ar fi fost muiate de veacuri într-un amestec de supă și bălegar. Dimineața, foarte devreme, am hoinărit prin vechile străzi pașnice și îndrăgite, trecând prin umbrele venerabilelor porți și biserici. Ciorile zburau în jurul turnurilor catedralei, care, dominând o vastă întindere de câmpie îmbelșugată, străbătută de râuri atrăgătoare, tăiau văzduhul strălucitor în lumina dimineții de parcă nimic nu s-ar fi schimbat pe lume. Și totuși, dangănul clopotelor îmi vorbea de atâtea triste schimbări de pretutindeni, îmi vorbea de bătrâneța lor și de tinereța frumoasei mele Dora și de atâtea oameni care au trăit, au iubit și au murit înainte de vreme, pe când sunetul clopotelor se furișa prin armura ruginită a prințului negru, unde zăbovea pentru ca apoi, fărâme din adâncurile timpului, să se pierdă în văzduh așa cum pierd undele pe suprafața apei. M-am uitat la vechea casă din colțul străzii, dar nu m-am apropiat, de teamă să nu fiu văzut și să nu stric cumva planul pe care venisem să-l sprijin. Soarele dimineții înveșmânta în aura coperișul și zăbrelele ferestrelor, făcând să împătrundă în suflet liniștea de odinioară a acelei clădiri. Am mai hoinărit vreun ceas sau două pe drumurile de țară de la marginea orașului și apoi m-am înapoiat pe strada principală, care între timp își lepădase ultimele urme ale somnului din vremea nopții. Printre cei care trăbăluia prin prăvălii, l-am văzut și pe vechiul meu vrăjmaș, măcelarul, care a făcuse progrese în viață. Avea un copil, o prăvălie pe seama sa și purta cizme înalte. Își legăna copilul și părea un om foarte cum se cade. Când ne-am așezat la masă, arătam toți foarte îngrijorați și foarte nerăbdători. Cu cât ne apropiam de ora nouă și jumătate, cu atât ne creștea nerăbdarea tot așteptându-l pe domnul Maica Băr. În cele din urmă, nici nu ne a mai dat o să ne prefacem că aveam poftă de mâncare. Încă de la început ne-așeza să răm la masă fără nicio poftă, în afară poate de domnul Dick. Mătușa mea se plimba în sus și în jos prin o daie. ședea jedea pe sofa, prefăcându-se că citește ziarul, dar își ținea ochii în tavan, iar eu mă uitam pe fereastră ca să pândesc sosirea domnului Mike Auber. N-am avut însă mult de așteptat, căci la prima bătaie care vestea ora nouă și jumătate, el a apărut în capătul străzii. Vine, am zis eu, și nu-i în hainele lui de birou. Mătușa mea și-a legat panglicile bonetei cu care venise la masă și și-a pus șalul pe umeri, de parcă s-ar fi pregătit pentru o faptă dârză și hotărâtă. Treadles și-a încheiat cu un gest energic nasturii de la haină. Domnul Dick, tulburat de aceste pregătiri extraordinare, a simțit nevoia să imite și și-a tras pe urechi pălăria cât a putut mai tare, dar imediat după aceea și-a scos-o ca să-l salute pe domnul Mike Albert. Domnilor, doamnă," a grăit domnul Mike bună bună dimineața!" pe domn," i-a zis el domnului Dick, care îi scutura violent mâna, ești prea bun cu mine." Ai luat masa?" a întrebat domnul Dick. Vrei un cotlet?" Pentru nimic, în lume scumpă, domn, a strigat domnul Maicaubor. De mult nu mai știu ce-i pofta de mâncare, domnule Dixon. Domnul Dixon s-a bucurat atât de mult de acest nou nume și a socotit că e un gest atât de curtenitor din partea domnului Maicaubor că i l-a dat, încât s-a apucat iar să-i strângă mâna și a început să râdă ca un copil. Dic, i-a zis mătușa mea, ia seamă. Domnul Dix s-a stăpânit roșind. Și acum, domnule i-a spus mătușa mea domnului Maicaubor, în timp ce își punea mănușile, suntem gata pentru erupția vulcanului Vezuviu sau pentru orice altceva, de îndată ce vei binevoi să începi. Doamnă, vă asigur că veți fi curând martora unei erupții, i-a răspuns domnul Maicaubor. Îmi dai voie, sper, domnule Treadles, să arăt că am fost în legătură cu dumneata. fără îndoială, așa stau lucrurile, Copperfield, mi-a zis Treadles, văzând că mă uitam la el foarte mirat. Domnul Maikauber m-a consultat cu privire la ceea ce avea de gând să facă și l-am sfătuit cum am putut mai bine. Dacă nu mă înșel, domnule Treadles, a urmat domnul Maikauber, ceea ce am de gând să fac prezintă o deosebită importanță. O importanță excepțională, a adeverit Treadles. Poate că în asemenea împrejurări doamnă și domnilor, a zis domnul Maikauber, îmi veți acorda cinstea de a vă lăsa călăuziți pentru un moment de un om care, deși nu prețuiește mai mult ca praful și pulberea, este totuși un semn al dumneavoastră, în ciuda prăbușirii sale din forma originală, datorită greșelilor sale individuale și forței acumulate de pe urma unui întreg concurs de împrejurări. Avem de plină încredere în dumneata, domnule Maicaubăr, și vom face așa cum dorești. Domnule Copperfield, mi-a răspuns domnul Maicaubăr, încrederea dumneavoastră în împrejurările de față este foarte întemeiată. V-aș cere îngăduința să plec peste cinci minute după ceas și apoi să-i primesc pe toți cei de față la biroul firmei Wickfield and Hip, al cărei simbriași sunt. Veți veni sub pretextul că vreți să o vedeți pe domnișoara Wickfield. Atât eu cât și mătușa mea ne-am uitat la Treaders care am cuvințat dând din cap. Nu mai am nimic de adăugat deocamdată, a zis domnul Maicaubar. Rostind aceste cuvinte, s-a înclinat, salutându-ne pe toți și a dispărut, spre marea mea mirare, căci tot timpul a avut o purtare cât se poate de rezervată și părea foarte palid. Când m-am uitat la Traders, cerându-i o lămurire, acesta s-a mulțumit să zâmbească și să dea din cap. Părul i stătea țeapăn în creștet. Neavând încotro, mi-am scos ceasul și am numărat cele cinci minute. Mătușa mea a făcut la fel, ținându-și ceasul în mână. Când au trecut... Threadles i-a dat brațul și am pornit toți spre vechea casă, fără a scoate o vorbă pe drum. L-am găsit pe domnul Maicaubăr la pupitrul lui, în biroul de la parter al turnului, scriind de zor sau prefăcându-se că scrie. Își vârâse în veste linia cea lungă din birou, dar nu izbutise să o ascundă cu totul, căci o bucată destul de mare îi mai ieșea în afară ca un fel de pieptar umflat. Mi s-a părut că aștepta să-i vorbesc și de aceea am zis Ce mai faci, domnule Maicaubăr Sper că sunteți bine sănătos, domnule Copperfield," mi-a zis domnul Mike Aber, cu un aer foarte grav. Domnișoara Wickfield este acasă?" l-am întrebat. Domnul Wickfield e bolnav în pat, suferă de febră reumatică, domnule," mi-a răspuns el, dar domnișoara Wickfield va fi de sigur foarte fericită să-și vadă vechi prieteni. Poftiți înăuntru, domnule." Ne-a condus în sufragerie, Prima încăpere în care intrasem cândva în această casă și deschizând larg ușa fostului birou al domnului Wickfield a anunțat cu glas răsunător. Domnișoara Trotwood, domnul David Copperfield, domnul Thomas Straddles și domnul Dixon. Nu-l mai văzusem pe Iuraia Hip din ziua când îl lovisem. Vizita noastră l-a surprins, desigur, tot atât de mult cât ne mira și pe noi. Nu și-a încruntat sprâncenele, căci nu avea mai deloc dar fruntea s-a încrețit atât de tare că i s-au închis aproape ochii, în timp ce își ducea în grabă mâna la bărbie cu un gest șovăitor și buimac. Aceasta n-a ținut însă decât o clipă, l-am zărit peste umărul mătușii mele pe când intram. Imediat după aceea a devenit la fel de lingușitor și de umil ca de obicei. A, ce plăcere neașteptată!" a exclamat el. Nici nu puteam nădăjdui să-mi văd toți prietenii la oaltă deodată." Domnule Copperfield, Sper că ești bine, sănătos, și dacă mă pot exprima cu toată umilința astfel, te porți tot atât de prietenos cu prietenii dumitale, ca și înainte, nu-i așa?" Sper că și doamna Copperfield se simte bine. Te rog să mă crezi că mi-a părut foarte rău când am aflat că a fost bolnavă în ultimul timp." Mi-era rușine să-l las să-mi strângă mâna, dar n-aveam încotro. Sau au mai schimbat lucrurile în biroul ăsta, domnișoară Trotwood?" Nu mai sunt ca pe vremea când nu eram decât un umil slujbaș și vă țineam căluțul afară, nu-i așa?" a zis Iuraia cu zâmbetul cel mai dezgustător cu putință. Dar și eu m-am schimbat, domnișoară Trotud." Așa e, domnule," i-a răspuns mătușa mea. La drept vorbind, cred că ai ajuns ceea ce arătai că o să fii încă din tinerețe, dacă asta îți face plăcere." Vă mulțumesc, domnișoară Trotud," a zis Iuraia, răsucindu-se închip neplăcut." Pentru buna părere ce-o aveți despre mine. Maica Ober spune să dea de știre lui Anies și mamei. Mama o să fie încântată când o să vadă ce oaspeți i-au sosit, a adăugat Iuraia oferindu-ne scaune. Nu ești ocupat, domnule Hip, a zis Treadles, a cărui privire întâlnise din întâmplare răutatea vicleană a ochilor roșii care ne cercetau cu grijă și ne ocoleau în același timp. Nu, domnule Traddles a răspuns Iuraia, reluându-și locul de la birou și punându-și mâinile osoase cu palmele lipite între genunchii la fel de osoși. Nu atât cât aș fi dorit. Dar știți, avocații, rechinii și lipitorile sunt cam nesățioși din fire. Dar eu și Mike Aubord abia mai prididim cu treaba, fiindcă domnul Wickfield nu mai e în stare să facă nimic. Dar e desigur datorie și o plăcere să muncim pentru el. Cred că nu l-ai cunoscut mai de aproape pe domnul Wickfield, nu-i așa, domnule Treadles?" Cred că până acum nu am avut decât o singură dată cinstea să te întâlnesc. Nu, nu l-am cunoscut mai aproape pe domnul Wickfield, i-a răspuns Treadles, căci altfel m-aș fi ocupat de mai demult de dumneata, domnule Hip. În tonul cu care a dat acest răspuns era ceva ciudat, care l-a făcut pe Iuraia să se uite din nou la Treadles cu un aer sombru și bănuitor. Dar văzându-i chipul cinstit, Purtarea simplă și părul țepos s-a scuturat de orice bănuială și-a răsucit tot trupul și mai ales grumazul și a spus Îmi pare rău, domnule Trudels, l-ai fi admirat tot atât de mult ca și mine, chiar și micile lui păcate te-ar fi făcut să-l admir. Dar dacă vrei să auzi cuvinte și mai frumoase despre asociatul meu, pot să te adresez lui Copperfield. Știe să vorbească strașnic despre toată familia." Intrarea lui Anies, condusă de domnul Maicaubor, m-a împiedicat să resping aceste laude, dacă m aș mai fi dat o la sofac. Anies părea mai puțin stăpână pe ea, ca de obicei, și se vedea limpede, cătrecuse prin griji și oboseli stovitoare, dar seriozitatea, căldura cu care ne-a întâmpinat și frumusețea senină, aveau parcă și mai multă strălucire. L-am văzut pe Iuraia cum o urmărea cu privirea în timp ce ea ne ura bun sosit, și mi-am adus aminte de hidoșenia duhului rău și răzvrătit care îl pândește pe cel bun. Între timp, domnul Maicaubor și Treadles și-au făcut pe furiș câteva semne, iar Treadles a ieșit din o fără ca nimeni în afară de mine să bage de seamă. Poți pleca, Maicaubor, a zis Iuraia. Domnul Maicaubor, cu mâna pe linia care umfla pieptul, stătea țeapă în fața ușii, pironindu-și privirea asupra unia dintre semenii lui care, fără îndoială, era tocmai patronul lui. Ce aștepți?" i-a spus Iuraia. Maicaubor, n-ai auzit ce ți-am spus? Poți pleca." Da," i-a răspuns domnul Maicaubor fără a se urni. Atunci, ce mai aștepți?" i-a zis Iuraia. Pentru că, pe scurt, așa vreau." a izbucnit domnul Maicaubor. lui Iuraia și-au pierdut orice urmă de culoare și toată fața i s-a acoperit de o paloare atât de bolnăvicioasă, încât abia îi se mai deslușea pielea roșcovană a obrazului. S-a uitat lung la domnul Maicaubor, cu fața răvășită, răsuflând greu. Ești un biet nebun, toată lumea o știe," i-a zis el, silindu-se să zâmbească, și mi-e teamă că o să fiu nevoit să mă descotorosesc de tine. Pleacă, o să stau eu îndată de vorbă cu tine." Dacă pe lumea asta există un ticălos cu care am stat prea mult de vorbă până acum, numele acestui ticălos e Hip," a spus foarte vehement domnul Maicaubăr. Iuraia s-a dat înapoi ca și cum ar fi fost lovit sau înjunghiat și a rotit încet privirea asupra noastră cu aerul cel mai răutăcios și mai întunecat cu putință și a zis cu glasul slab, Aha, e vorba de un complot. V-ați dat întâlnire aici." Te-ai înțeles cu secretarul meu, va să zică Copperfield, dar ia seama, nu o să-ți iasă nimic din toate astea. Ne înțelegem foarte bine unul pe altul, nu ne putem suferi. De când ai venit pentru întâia oară aici, te-ai arătat ca o fantoșă mult prea îndrăzneață. Mă pizmuiești pentru că m-am ridicat, nu-i așa? Nu o să iasă nimic din capcana pe care mă o întinzi, o să trec la atac. Mai caubăr, cară-te, o să stau eu îndată de vorbă cu tine." Domnule Maie am zis eu, S-a produs o schimbare neașteptată la individul ăsta, dacă n-ar fi decât faptul cu totul extraordinar că a început să spun adevărul. Asta mă face să cred că e la ananghie. Dă-i lecția care îi se cuvine." Sunteți niște oameni foarte cum se cade, nu-i așa?" a zis Iuraia cu același glas slab, ștergându-și cu mâna lungă și uscată broboanele de sudoare lipicioasă cei se iviseră pe frunte. L-ați cumpărat pe funcționarul meu, o lepădătură a societății. Cum ai fi ajuns și tu, Copperfield, dacă nu s-ar fi milostivit cineva de tine? L-ați cumpărat ca să mă defăimeze cu minciunile lui. Domnișoară Trotud, ai face mai bine să oprești totul cât mai timp, că de nu o să-l pun imediat la popreală pe soțul dumitale și asta nu o să-ți facă prea multă plăcere. Nu degeaba ți-am cunoscut eu ca avocat povestea cu coană. Domnișoară Wickfield, dacă ai un pic de dragoste pentru tatăl dumitale, nu te băga în banda asta. Dacă nu mă asculți, îl ruinezi." Ei, acum poftiți. Vă am pe câțiva înghiare. Gândiți-vă bine înainte de a merge mai departe. Și tu, mai caubăr, gândește-te bine, dacă nu vrei să te zdrobesc. Te sfătuiesc să o ștergi cât mai e timp și pe urmă om stă de vorbă, nebunule. Unde-i mama?" a spus el, dându-și deodată seama că Trudels nu era de față și trăgând alarmat de clopoțel. Frumoase lucrați ați venit să faceți în casa unui om." Doamna Hip e aici, domnule. A spus Treddles, întorcându-se cu vretnica mamă a acelui vretnic fiu. Mi-am permis să mă prezint singur, mamei dumitale. Și cine ești dumneata ca să te prezint singur? Și ce cauți aici? s-a răstit Iuraia. Sunt împuternicitul și prietenul domnului Wickfield, domnule, a spus Treddles cu un aer profesional, și am în buzunar o procură legalizată care îmi dă dreptul să iau orice măsuri în numele său. Măgarul la bătrân a băut până ce și-a pierdut mințile și împuternicirea a fost luată prin înșelăciune, a spus Iuraia arătând și mai hidos ca înainte. Știm prea bine amândoi că i s-au luat prin înșelăciune anumite lucruri, domnule Hip, i-a răspuns Trudels foarte liniștit. Dacă vrei, o să-l rugăm pe domnul Maicaubor să ne spună câte ceva în această privință. Iuri, a început doamna Hip cu un gest plin de îngrijorare, țineți gura, mamă, i-a răspuns el, cu cât o să vorbești mai puțin, cu atât o să fie mai bine. Dar, Iuri, dragă, ține-ți gura mamă și bizuie de pe mine. Cu toate că știam de mult că slugărnicia era prefăcută și că vorbele erau de șarte și viclene, nu mi-am dat cu adevărat seama până unde mergea ipocrizia decât în clipa aceea când și-a scos masca. Graba cu care a lăsat-o să-i cadă, când a înțeles că noi mai folosa la nimic, dezvăluindu-ne toată ura, răutatea și obrăznicia lui, Privirea chiorușă cu care își manifesta bucuria, chiar și în momentul acela pentru răul cel cășunase, fiind în același timp și deznădăjduit, deoarece vedea că și retenia nu-l mai ajuta să ne înșele, m-a uimit la început, deși, cunoscându-l de atâta vreme, știam de ce era în stare și nu-l puteam suferi. Ce să mai spun de privirea pe care ne aruncat-o în timp ce se uita pe rând la noi toți? Știam de mult că mă ura și m-am amintit de urmele pe care mâna mea îi le lăsase pe obraji. Dar când ochii i s-au oprit asupra lui Anies, l-am văzut cum turba, pentru că nu mai avea nicio putere asupra ei, și arătarea fățișă a odioaselor patimi, acum dezamăgite, care îl făcuseră să năzuiască la mâna unei femei, ale cărei virtuți nu era în stare să le prețuiască, m-a înfiorat, gândindu-mă că ar fi fost cu putință ca ea să fi trăit măcar un ceas alături de un astfel de om. După ce și-a frecat partea de jos a obrazului și ne-a privit printre degetele sale descărnate, schimonosindu-se ca o caricatură, mi-a vorbit iar mie, cu un aer pe jumătate plângăreț, pe jumătate obraznic. Tu, Copperfield, care te mândrești atâta cu cinstea ta și cu alte fleacuri de același soi, crezi oare că-i cinstit din partea ta să te furișezi în casa mea și să-mi sluga? Dacă aș fi făcut eu așa ceva, N-ar fi fost lucru de mirare, că ce nu mă dau drept un om nobil, cu toate că n-am rămas niciodată fără căpătâi ca tine, după cum povestește Maica Ober. Dar tu să faci una ca asta și nu te temi de urmările faptelor tale? Nu te gândești la tot răul pe care sunt în stare să ți-l ca să mă apăr și la ceea ce vei avea de suferit pentru că ai complotat împotriva mea? Prea bine, o să vedem noi. Și dumneata, domnule, cum te-o fi chemând, voi să-i pui o întrebare lui Maica Ober, iată-l aici, de ce nu-l faci să vorbească? N-am învățat bine lecția, după câte văd. Dându-și seama că vorbele lui n-au tulburat pe nimeni, s-a așezat pe marginea mesei, ținându-și mâinile în buzunar și punându-și picioarele celănoase unul peste altul, așteptat furios să vadă ce va mai urma. Domnul Maecaubăr, pe care până atunci numai cu mare greutate îl putusem stăpâni, și care în repetate rânduri intervenise, șuierând prima silaba cuvântului Pungaș, fără a -o mai rostiși pe a doua, și-a dat acum drumul și-a tras de la piept linia ca să aibă cu ce să se apere la nevoie și-a scos din buzunar un document voluminos împăturit ca o scrisoare foarte lungă. L-a desfăcut cu un gest impunător, a aruncat o privire asupra cuprinsului, ca și cum i-ar fi admirat stilul și compoziția, și-a început să citească cele ce urmează. Scumpă domișoară trotud, stimați domni! Doamne ferește, a rostit mătușa mea, trăsnit mai e și omul ăsta, E în stare să scriu un mordor de hârtii ca să povestească o crimă." Domnul Maicaubor nici n-a auzit-o și a citit mai departe. Venind înaintea dumneavoastră pentru a denunța pe cel mai desăvârșit nemernic care a existat vreodată, fără a-și ridica privirea de pe hârtie, domnul Maicaubor l-a arătat cu linia pe Iuraia Hip folosind-o ca pe o baghetă magică, Nu vă cer nicio îngăduință în ceea ce mă privește." Încă din lagă n-am fost victima lipsurilor bănești, cărora nu le-am putut face față și întotdeauna am rămas ca o jucărie în voia unor falnice împrejurări. Nevoia, deznădejdea, josnicia și nebunia, toate împreună sau fiecare în parte, m-au însoțit de-a lungul întregii mele cariere. Plăcerea cu care domnul Maicaubor se înfățișa pe sine ca o victimă a acestor triste nenorociri, nu putea fi asemuită decât cu enfaza cu care-și citea scrisoarea, arătându-și printr-o răsucire a capului admirația pentru acele părți în care credea că găsise o frază mai potrivită. Împins de împrejurări în care nevoia, deznădejdea, josnicia și nebunia se învârșunaseră asupra mea, am intrat în slujba, sau cum i-ar spune vecinii noștri de astăzi galii, în biroul firmei, care se zice că ar fi condusă de Wickfield și Heap, dar care, în realitate, e mânuită numai de hip. Hip și numai hip e resortul principal al acestei mașini. Hip și numai hip este un măsluitor și un mișel. Auzind aceste cuvinte, Iuraia s-a învinețit și s-a repezit spre scrisoare ca să o rupă în bucățele. Dar domnul Maica cu o agerime miraculoasă sau numai dintr-o întâmplare norocoasă, l-a izbit cu linia peste degetele întinse și i-a redus la neputință mâna dreaptă. Lovitura a răsunat de parcă ar fi izbit o bucată de lemn. Blestematule, i-a zis Iuraia, zvârcolindu-se de durere. O să-ți arăt eu ție. Apropie-te numai de mine, tu, tu, tu, hip, grămadă de infamice ești. A șuierat domnul Maica Bor și-ți zdrobesc capul de laica toți oamenii. Hai, vino, vino! Niciodată n-am văzut o scenă mai caragioasă, chiar și în clipele acelea împăstrase simțul umorului. Domnul Maicaubor își rota linia ca o spadă și striga, hai vină, în timp ce Treadles și cu mine îl împingeam într-un colț al odăii, de unde ne scăpa mereu și se repezea spre hip, nevrând să-l ierte. Vrăjmașul său bombănea singur și, după ce și-a frecat câtva timp mâna lovită, și-a scos încet vasmau de la gât și-a pus-o în jurul degetelor și apoi s-a așezat pe masă, posomorât, cu ochii în pământ. Când s-a mai potolit, domnul Mike Auber a început să-și citească mai departe scrisoarea. Condițiile bănești de remunerare, pe temelul cărora am intrat în slujba lui Hip, de câte ori trebuia să pomenesc acest cuvânt, s prea puțin și apoi rostă cu o uimitoare vigoare, n-au fost stabilite de la început, în afară de pomană de 22 șilingi și 6 pens pe săptămână. Restul urma să fie fixat după valoarea serviciilor profesionale aduse de mine, cu alte cuvinte, ca să mă exprim mai limpede, depindea de măsura în care mă voi arăta mai josnic, împins de nevoi și de sărăcia familiei mele, de felul în care voi putea să mă împac cu morala sau mai degrabă cu imoralitatea lui Hip. Mai eu are nevoie să spun că în scurtă vreme m-am nevoit să-i cer lui Hip avansuri bănești, ca să o pot întreține pe doamna Maica împreună cu nefericita noastră familie care creștea mereu. Mai eu are nevoie să spun că Hip Prevăzus această situație? Că aceste avansuri au fost date contra unor chitanțe și a altor confirmări similare prevăzute de legile acestei țări? Și că am fost astfel prins în plasa de păianjen pe care o țesuse anume pentru mine? Domnul Maie se bucură atât de mult de elocvența sa epistolară în descrierea acestei nefericite situații, încât părea să fie uitat cu totul îngrijorarea și durerea pe care ar fi trebuit să-i le pricinească trista realitate. Ne-a citit mai departe. Și așa am ajuns ca hip să-mi arate toată încrederea și să mă facă părtaș la afacerile lui infernale. Și așa am ajuns, dacă mă pot exprima în stilul lui Shakespeare, să pier, să mă ofilesc. Mi-am dat seama că mi se cera mereu să iau parte la măsluirea unor afaceri, la mistificarea unei persoane pe care o voi pomeni sub numele de Domnul W. Domnul W. era înșelat, ținut în necunoștință de cauză, indus în eroare în fel și chip, și totuși, banditul acesta de hip îi arăta în tot acest timp o nesfârșită recunoștință și o nesfârșită prietenie, care nu făceau decât să lamăgească pe bietul om. Asta era destul de urât, dar, precum spune înțeleptul danez, cu acele vorbe de valoare universală care alcătuiesc ilustrele podobe ale erei elisabetane, ceea ce va urma va fi și mai rău. Domnul Maicaubăr s-a arătat atât de încântat de felul cum a adus din condei acest citat, încât, sub pretextul că și-a pierdut șirul, l-a mai citit încă o dată și pentru el și pentru noi. Nu am de gând, a urmat el citind mai departe, să înșir lista amănunțită a diferitelor manopere de mică însemnătate folosite în dauna acelei persoane pe care am arătat-o sub numele de domnul W, manopere la care am fost silit să-mi dau consimțământul tacit. Ea nu intră în cadrul acestei scrisori, dar e consemnată în altă parte. Atunci când lupta, care s-a dat în mine însumi pentru a rezolva dilema de a mai primi sau nu lafa, de a avea sau nu pâinea cea de toate zilele, de a-mi câștiga sau nu mijloacele de trai, a încetat singura țintă pe care am urmărit-o, a fost ca, folosindu-mă de poziția în care mă aflam, să descopăr și să dau un vilag cele mai grave înșelăciuni și măsluiri săvârșite în dauna acestui dom de către hip. Încurajat de imboldul tainic din sina mea și de un imbold numai puțin mișcător și atrăgător din afară, pe care îl voi indica sub numele de Domnișoara W., am pornit la munca destul de anevoioasă de a face cercetări ascunse asupra unor fapte care, după cele mai bune informații, după știința și credința mea, se desfășoară pe o perioadă care depășește 12 luni calendaristice. A citit această parte a scrisorii de parcă ar fi fost vorba de o lege a Parlamentului, și sunetul impunător al cuvintelor i-a mai împrospătat puterile. Învinuirile pe care le aduc lui Hip sunt următoarele, a citit el, îndreptându-și privirea spre acesta și ținându-și la îndemână linia ca să o poată folosi la nevoie. Cred că toți îl ascultam cu răsufera tăiată. În orice caz, sunt sigur că Hip abia mai răsufla. Mai întâi, a zis domnul Maicaubor, când aptitudinile și memoria domnului W. în privința afacerilor au început să se tulbure și să slăbească, pentru motive de care nu e nevoie să mai amintesc. Hip a încurcat din adins și a complicat toate tranzacțiile oficiale. Întotdeauna, când domnul V era mai puțin în stare să se ocupe de treburi, Hip îl silea să o facă. În asemenea condiții, a obținut semnătura domnului W pe acte de mare însemnătate, lăsându-l să creadă că erau acte mărunte. Ia Stors, astfel domnului W, o împuternicire pentru folosirea unei sume importante de 12.614 lire sterline, 2 șilini şi și 9 pence, care fusese încredințată și a cheltuit-o pentru acoperirea unor pretinse datorii și nevoi ale întreprinderii, care fuseseră de mult plătite sau care nu au existat niciodată. A avut grijă ca această măsură să pară pornită dintr-o intenție necinstită a domnului W sau să poată fi socotită ca un act necinstit, săvârșit chiar de domnul W. Și de atunci s-a folosit de ea ca să-l chinuiască mereu și să-l silească să facă tot ceea ce-i cerea. O să trebuiască să-și dovedești toate acestea, Copperfield," a zis Iuraia, dând amenințător din cap. Le vine vremea la toate." Întreabă-l domnule pe hip, cine a locuit în casa lui după ce a plecat el," a spus domnul Mike Aubord, întrerupându-și lectura. Vrei să-l întrebi?" Chiar nebunul ăsta, și mai locuiește și acum acolo, a zis Iuraia disprețuitor. Întreabă pe Hip dacă și-a ținut în casa aceea un carnețel cu însemnări. Am văzut cum mâna uscată a lui Hip s-a oprit deodată în timp ce-și scărpina bărbia. Sau întreabă dacă a pus pe foc acolo un asemna carnețel. Dacă răspunde da și vrea să știe unde a rămas cenușa, spune să se adreseze lui Wilkins Mikeauber și o să afle niște noutăți care nu o să-i prea fie pe plac. Aerul triumfător cu care domnul Maicaubor a rostit aceste cuvinte au avut un puternic efect asupra mamei lui Iuraia, care foarte alarmată a strigat. Iuri, Iuri, fii umil și caută să te împaci, dragul meu!" Mamă," i-a răspuns el, nu vrei să stai liniștită? Te-ai speriat și nu mai știi ce vorbești!" Umil!" a repetat el, uitându-se la mine cu un rânjet. Așa umil cum am fost, am izbutit să-i umilesc câtva timp pe câțiva dintre ei!" Domnul Maicaubor și-a îndreptat încet bărbia în guler și ne-a citit mai departe textul întocmit. În al doilea rând, de câteva ori hip, după știința, convingerea și informațiile de care dispun, asta nu o dovadă, a murmurat Iurea ușurat. Mamă, stai liniștită! O să ne străduim să aducem și anumite dovezi care să te dea gata, domnule, a răspuns domnul Maicaubor. În al doilea rând, de câteva ori hip, după știința, convingerea și informațiile de care dispun, a falsificat în mod sistematic pe diferite chitanțe, registre și documente semnătura domnului W. și a procedat astfel, mai ales într-un caz pe care îl pot dovedi pe deplin, depun mărturie precum urmează. Din nou, domnul Mike s-a lăsat pradă înclinării sale de a folosi de -a valma formulele oficiale, ceea ce, deși părea foarte neplăcut în cazul lui, trebuie totuși să spun că nu era numai cu surul lui. Am avut deseori prilejul să-l observ la mulți oameni în cursul vieții mele. Mi se pare chiar că în fel de regulă generală, când depun un jurământ în fața justiției, oamenii simt parcă o plăcere deosebită să înșire o seamă de cuvinte mai alese pentru a exprima aceeași idee. Așa, de pildă, folosesc pe rând termenii de tăgăduiesc, resping, contest, când vor să spună un singur lucru. Și aș mai putea da și alte exemple. Vechile blesteme sunt formulate după aceleași principii, Vorbim de tirania cuvintelor, dar ne place la rândul nostru să ne purtăm ca niște tirani cu ele. Suntem tare dorinți să avem la dispoziție o mare rezervă inutilă de cuvinte pe care să le putem folosi la ocazii mai importante. Credem că sună mai interesant și mai frumos. După cum, în ocazii deosebite, nu ne preocupăm de sensul pe care l-are o la cheilor, ci ne mulțumim să fie numai cât mai multe și mai frumoase, tot astfel, nu dăm nicio importanță rostului sau necesității cuvintelor și nu căutăm decât să facem paradă cu ele. Unii și-au făcut dușmani și-au avut de suferit din cauza, la cheilor prea împopoțonați. Uneori, sclavii, când au devenit prea numeroși, s-au ridicat împotriva stăpânilor. La fel, cred că aș putea aminti cazul unei națiuni, care a avut multe buclucuri și va avea încă și mai multe de aici înainte, din pricină că și-a păstrat prea multe cuvinte de prisos. Domnul Maicaubor a citit mai departe, plescăind depun mărturie precum urmează. Subsemnatul Wilkins-Meycauber declar că hip, văzând că domnul W era bolnav și temându-se ca nu cumva după moartea acestuia să se descopere anumite lucruri care l-ar fi făcut să-și pierdă puterea pe care o avea asupra familiei W, s-a gândit să împiedice orice cercetări asupra treburilor asociației, bizuindu-se pe dragostea pe care fica domnului W o nutrea pentru tatăl ei pe dorința firească de i feri memoria de orice pată. De aceea, numitul HIP a ticluit un înscris semnat de domnul W pentru suma mai sus pomenită de 12.614 lire sterline 2 și plus dobânda respectivă din care reieșea că acești bani au fost luați cu împrumut de la HIP pentru salvarea onoarei domnului W deși, în realitate, această sumă n-a fost niciodată avansată de el și fusese de mult acoperită. Semnăturile de pe acest înscris arătând că a fost întocmit de domnul W. și confirmate de iscălitura lui Wilkins Mikeauber, sunt falsuri săvârșite de Hip. Am în posesia mea câteva asemna imitări ale semnăturii domnului W. scrise de mâna lui Hip și provenite din carnețelul acestuia, uneori stricate de foc, dar rămase destul de citețe. Niciodată eu n-am iscălit și am confirmat un astfel de înscris și acest document se află în posesia mea. Cu o mișcare bruscă, Iuraia hip și-a scos din buzunar o legătură de chei și-a deschis un anumit sertar. Apoi, deodată, și-a dat seama de gestul său și s-a întors spre noi, fără a mai căuta în sertar. Și acest document se află în posesia mea, a citit din nou domnul Mike uitându-se în jur de parcă ar fi rostit o predică. Adică l-am avut până în dimineața zilei de astăzi, când am scris rândurile de față, dar de atunci l-am predat domnului În Întocmai a adeverit Tredders. Iuri, Iuri!" a strigat maică-sa. Fii umil și împacă -te. Domnilor, știu că fiul meu se va arăta mai umil dacă îi veți da răgaz să se gândească. Domnule Copperfield, sunt sigură că dumneata știi cât de umil a fost el întotdeauna." Era ciudat cum mama ținea morțiși la vechiul și retlic de care fiul ei se pădase pentru că nu-i mai folosea la nimic. Mamă!" a zis el nervos, mușcându-și batista cu care își învelise mâna. Ai face mai bine să iei o pușcă încărcată și să tragi în mine." Dar te iubesc, Iuri!" a strigat doamna Hip și nu încăpea nicio îndoială că îl iubea și că el îi răspundea cu aceeași dragoste, oricât de ciudat s-ar fi părut, că alcătuia o pereche foarte potrivită. Nu pot îndura să aud cum îi stârnești împotriva ta pe domnii aceștia și te pui în mare primejdie." i am zis de la început domnului care a venit sus și mi-a spus că o să se lămurească totul că răspund eu de tine, că o să fiu umil și că o să dregi lucrurile. O, domnilor, vedeți cât de umilă sunt, nu luați seama la ce vă spune el. Nu-ți dai seama, mamă, că l-ai în fața ta pe Copperfield? I-a răspuns el supărat, arătându-mă cu degetul lui uscat și dezvăluindu-și toată dușmânia ce mă purta, căci credea că eu pusesem totul la cale, iar eu n-am căutat cu nimic să-i schimb părerea. L-ai ta pe Copperfield, care ți-ar fi dat bucuros o sută de lire ca să spui pe jumătate din tot ce ai pălăvrăgit. N-am ce face, Iuri, a strigat maică-sa. de e prea mare ca să te mai ții așa, țanțoș. Arată-te mai bine, umil, cum ai fost întotdeauna. A rămas tăcut câtva timp, mușcându-și Batista și apoi mi-a spus încruntat. Ce mai ai de spus? Dacă mai e ceva, de drumul, Ce mai aștepți de la mine? Domnul Maicaubor și-a reluat îndată lectura scrisorii fericit că putea să joace iar rolul de care era atât de mulțumit. În al treilea rând și cel din urmă sunt acum în măsură să dovedesc că registrele false ținute de hip, cu însemnările reale făcute de hip, începând cu carnețelul pe jumătate distrus, pe care nu l-am putut înțelege la început, când doamna Maicauber, cu prilejul mutării noastre în nouă locuință, l-a descoperit din întâmplare în lada sau coșul destinat a primi cenușa din căminul nostru, sunt în măsură să dovedesc că slăbiciunile, greșelile și chiar virtuțile nefericitului dom W., cum ar fi dragostea sa părintească sau simțul onoarei, au fost închip josnic exploatate de ani de zile în scopuri mărșave de către Hip. Că an de rândul domnul W. a fost înșelat și jefuit în fel și chip în folosul bănesc al zgârcitului, nesățiosului și perfidului Hip. Că ținta principală urmărită de Hip a fost, în afară de propria sa înavuțire, să-l aibă cu totul la mână pe domnul W. și pe domnișoara W., despre planurile sale cu privire la această persoană nu vreau să mai pomenesc nimic. Că ultimul act, întocmit abia acum câteva luni, a fost să-l silească pe domnul W să semneze o renunțare la partea sa de asociat în firmă și chiar un act de vânzare a întregului mobilier din casă în schimbul unei pensii care trebuia să fie regulat plătită de HIP în patru rate anuale o serie întreagă de manopăre viclene, începând cu socotele falsificate și alarmante cu privire la proprietățile lăsate în administrarea domnului W. Într-o vreme când domnul W. s-a aventurase într-o serie de speculații imprudente și greșite, urmăreau să-l facă pe domnul W. să creadă că nu mai dispunea de sumele de bani de care răspundea și din punct de vedere legal și din punct de vedere moral. Ca contractat în numele domnului W. pretinse împrumuturi cu dobânzi colosale care, în realitate, erau date de hip, din banii storși prin înșelăciune sau furați de la domnul W. prin tot felul de matrapazlăcuri, ca să vârșit un șirnes sfârșit de șicane lipsite de orice scrupul, din ce în ce mai îndrăznețe, pentru a-l face pe nefericitul domn W. să nu-și mai da seama de nimic. Crezând că și-a pierdut și situația, și cinstea, și orice nădejde, și că va da faliment, domnul W. n-a mai găsit alt sprijin decât în monstrul cu chip de om care, făcându-se indispensabil, a sfârșit prin a-l distruge. Domnul Maicaubăr a subliniat cu multă plăcere această nouă întorsătură a frazei: Îmi iau sarcina să dovedesc toate acestea și poate mult mai mult. I-am șoptit câteva cuvinte lui Anies, care ședa lângă mine și plângea de bucurie și de durere. În clipa aceea s-a simțit un frământ printre noi de parcă domnul Maicaubăr și-ar fi încheiat cuvântarea, dar el a zis cu o deosebită gravitate: Vă cer iertare și-a trecut cu noi aerea dar în același timp cu cea mai mare bucurie, la perorația cuvântării sale scrise. Voi încheia acum. Nu mai rămâne decât să aduc dovezi în sprijinul acestor învinuiri și apoi să dispar, cu nenorocita mea familie, din meleagurile acestea unde am fost o povară pentru toți. Curând lucrul acesta se va întâmpla. Se poate presupune că cel din tâi, mi-a pierit de foame copilașul nostru, el fiind cel mai plăpând dintre toți membrii familiei și că cei doi gemeni îl vor urma la rând. Fie, cât despre mine, voi avea multe de suferit de pe urma pelerinajului meu la Canterbury, închisoare pentru datorii, lipsuri și altele care vor urma. Sunt încredințat că o și riscul acestor cercetări, în care cele mai mărunte rezultate au fost cu grijă strânse, în ciuda unor istovitoare îndeletniciri, sub povara unor temeri grele și apăsătoare, în zor de zi, în seri negurate sau în umbrele nopții, sub priveghera necurmată a unui om pe care ar fi deprisos să-l mai numesc un adevărat demon, precum și lupta dusă sub semnul sărăciei familiale, toate acestea, când vor fi adunate, vor însemna câteva picături de rău pe rugul meu funerar. Nu cer mai mult, aș vrea să se poată spune despre mine ca despre acel viteaz și minunat erou cu care nu mă încumet să mă asemuiesc, că ceea ce am săvârșit am făcut în pofida intereselor egoiste și mercenare. Pentru Anglia, pentru patrie, pentru frumusețe. Rămânând veșnic al dumneavoastră, etc., etc., Wilkins, Mike